Bernten berien ondutik hitz eta putzen beri zaila gaur. Eoplanetak aurkitu dituztela jakin adazi du Nazak Zazpi planeta beri beraz, gure begietatik behinzat berrik pents baitu test direla hain beri. Pentsarazten dit pixka bat Christoph Kolonek zionari Amerika deskubritu dut eta eskolan gero dugu kolonek Amerika deskobritu zuela. Ez baitzen hor, horrein eh? arte Amerika eta bertako biztanleak, eta bo, futzitzen gira. Ura balitaike, estralurtak batzu ere berdin, haiek dioten bezala, hots, bizitzeko egokiak lita izkela. Entzonduzte hori, aldai, pixe eta beste etxegintza promorotoreak badira lurrak emendiko gaita emiretzi argi urtetara, ene usteaz, presionean salgai. Eta zure etxean, kasetari jauna, zer pasatzen da, interesatzen zauku ere, eh? Ez duzu beste gai interesgarriagorik lantzeko, zartako zaflakoak aparte? Zudezteko irakurre baten komentarioa hemen irakurtzen nautzen. Emazte baten aurkako bortizkeria kasu baten artikulupean. Eta bai, pentsa, Felix Leburiz deitzen da, salak eta peandena. Ez du zila ez hautzen, enabai! Nola ditzen da, erruk bitalde uri hor... Zaldi bat dute, mascuta bezala! Ha, ez, putiokabat, markatu, baijonako irugbit aldeko jokalaria da. Eta bere neskalagunak, salak eta pausatu du, bere kontra, jo baitu, lau hortz, hau txirizkio, eta besteukaldibatzu ere onduan. Zer egin du Felixak? Be, mazte hausitan eman du, normal, eh? Di difamazioa gatik, eta bortizkeria gatik. Eta ez, uh, berri zerantzuteko gainekoari, ez, ez da afera privatua, gizarte arazobat da, gizon batek bere mazta jotzemadu, ez da privatu gelditzen aral, justuki, sober tirara horiek. Aita badut begion batzuentzatezsta gehiago zaldi aragirik lazainetan, lur begi eta espan gego aferak lasaitu de hortaik ohartararazz, ez dela inoiz potxokarik erabili eh? kasu. bakarrik zaldiak. Dozan milion de konsumater elkarteak argit, argitaratudu berria. Javioli, burger eta olako boloñe xasaltxentan ez da salgi haragirik. Bainan ez du onak direnik. Ez ala ere, usai askan poko gatz amadute, gehi egibaita, urintxoegiak ere. Elkarteak analizatu irurogoi produktuetan, aragiak beraz eta DNA sustut analizatu du. Oita lau abereen DNAren kaineratu edo, denarekin konfundituz. Zaldirik ez bedaz, bi kasuetan zehikiare izan da, eta hori geituz idikiari. Eta kalitate txaha, azpimagatzen dute. Aldiz ez dute ipatzen hemen, bainan ez dute jendeen den, denarekin entxatu. Hmm, ola gaiten dute, bainan hala ere nordaki. Eta txitxia ipatzen baitugu, azken berri hau Selindion kantariak bere la ruki marka abiatzen du. Lotura ulerktuko du nahi duenak. Bainan dionek bere usainu nashaldon dutik, moltsa eta ere shalduko ditu bere izenarekin. Zer, informazio garantsitzo bat ez? Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz! hits eta putz Lashai, ez dut lotura bitxik intxegituko, zelindionen uh, jire utu irrakantua emanez. Balporez entzunen dugu. Aipatuko ta entzunen, bainan lehenik, musikaria, ditze bezala ezaguna dena, ere, jate txe enpresa buru baita, tartean parixenden peña festair animalikoa Ezagutzen duten nentzat, naskin milaka eta milaka badira uh, bezero haste bururo, haste gunetik iganderat. Bideola buruntan, uh, beraz, balporezek salatuna izan du, umorea et qui n'étaient déjà fiobats, tous, et même explication. Bonjour, c'est Balpores. Alors aujourd'hui, je vais pousser un petit coup de gueule. Tout une fois, je vais pas vous parler de musique, mais je vais vous parler de cuisine, qui est ma deuxième passion. A zuten Usie hemen, Bal porez TriAvisor deitu webgunean jatetxeak notatzen hal ditu bezeroak ezagutzen duzie, nota eman, komentarioak eta gaur egun Geroztak gehio jateten fama egiten du webguneak eta hemen beraz musikaria denak ergaiten du sukalldari gisa egin duela bideo hau. Beren berak joan bezala be, Tripatvisorzo hortan baten komentarioak mindu du. Ekino okspe, pour les artisans-restaurateurs. Je vais prendre un exemple personnel qui m'a touché, une personne sur un site TripAdvisor, après avoir bien démonté mon établissement, s'est permis d'écrire que l'on servait un gratin de pommes de terre en boîte. Hor hemen, erraiten eh, duena, e, eh, falta bat, badela, ebe, eh, olako guneetan batzutan, naiz eta ez duen erraiten, eh, TripAdvisor bezalako webguneak ez diren eh, izan beharrik, berak diom bezala kritikak onak direlarrik edo ongi erranak, eh, argudiatuak eh, onartzen dira, baina olako unek, eh, mindo du bereziki, beraz, adibide hori maiten du, batek diolarik, eh, be, bere xagar eh, prestaketa hori, ez eh, dela kuts Batetik egina, ez dela lazainak bezala ezakit nundik uh, elduden aragiarekin bauriztu erraiten. Uh, Baina beraz lusarrak uh, uh, egiten dituela, berak pelatzen dituela. Eta beraz hor uh, berriuntan berriuntan berriuntan aldiz, bederen ikusia izan den bideuntan. Desafioa botatzen du, bere komentatzaile uni, etor dila... Astero ere zibitzen dituzten laureun pataten zuritzerat. Beraz ikusten da balporez, be patata guzien ondoan, eta xukaldatzerat gomitatzen du. Eta zinezko gomitat iludi. Eta berdemoran, publizitate ona egiten dio bere diatatxari, balporez, txalo, zuri. Abete, musikana inoen, mainan abiatzeko demora. DJ, <laughs> DJ zen zuen dugu eta hogeitarazten um, dutzet ondotik entzlaren iritian maiikaikoiperi hitza izango dela gaur ia hauteri dauku, zaituko bai mainan begitu behar direnak hori da ere ideia eta notik fred begoat gari eta maldanberarena diskoa En sunarasteko ta parte katseko DJ Valporez, fotex pas lo camp Kantoa, mayalene rota veri erikin Tu parti, au petit matin sous la pluie Je suis parti, car entre nous c'était fini Pour toute la vie, je pensais Qu'on était unis Pour toute la vie, ça fait beaucoup et c'est ainsi On s'est parlé, on s'est aimé On s'est aimé, on s'est lié On s'est parlé, on s'apprécié, on s'apprécié On a flirté, on a flirté toutes ces années On devait jamais s'arrêter Je ne te l'avais jamais juré posé à ton histoire bouleversée j'ai résisté tu continues à exister moi pour toujours je parlais d'amour tu m'appelais mon troubadour je l'ai pas choisi je l'ai subi pour ces raisons je suis parti tu es parti j'étais morte je suis conqui à cause de qui dans ce français je suis parti rez eta maialen joB ere hemen kantuz eta be ez nazazula utzi uh, gaia hemen ez da bikoteareman bat, baizik eta hizkuntza eta populu baten arteko aremana populuak uh, beraz behor, pertsona uh, pertsona baten gibelean maialenen gibelean duzue eta berak ergaiten du beraz bai utzi dula bere hizkuntza eta hizkuntza gibiletik beti hor egin nazazu ez naza utzi eta bar beraz uh, hemen fotezpaz lokamp, sakitun gertan nire ustez ez, baina digital poraz entzutengin nuen, itzeta putzen, telebistako putz hutsa utz, iratiko hitzapitz hitz eta putz musikasariko saukul aster fred beruet gari eta maldanberaren diskoa, gari renberazazken proiektua hemen entzuteko baina lehenik entzulearen iditzian maikatiko ip, zuri Egunan, Garai hau iaute garaia dugu. Badu urtezon baizu, garai lotuak diren zex nai ekitaldi berbizten ikusten ditugula. izan Santanti bate liberbertzimen du, kabalka da, tobera, maskara da, naiz eta azken haentzat ez den fenomeno begia. Garazin baigogin makeean baiionan eta nola ez Donna Paulen. Nahiz eta gauge egun sasoinak ez diren ajuntargi. Garai hau eta pesta hauek negua eta neguak dakagen gauzatxak guziek azken agur baten erraiteko paradak dira. Gure baitan dugun zirtzilaren bidez. Toki hauzteko, aro eder eta uzta ondieri. Eta bai, neguaren ondotik uda egiten baita. Toki batzuetan ahantziak, besteetan urte-zurte transmitituak izan diren gure kulturaren aztahnak behpisten direla ikusteak posten nau. Alde batetik... Zahar eta gaztean arteko loturak azkartzen dituela uste baitut. Baina antzustut, gauk egungo gazteak beren identitatea euskal munduan oinahitu nahi dutela iduritzen baitzaut. Nortasun individual eta kolektiboa, kultura, oidura, ingurumen eta historiaz hots iragana zelikatzen dira. Baina iraganean ez egoiteko eme jarekin.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 eta udari sojari. Laste jarte eta agurberuenak zirtzilei. Mileske jamaika tikoipe hemen iauteri garaieko gaiak eh, atzo ere uh, Aleksa Alek Artzeliusekin eta hitzetaputzen orain, fred behuat, zuritza? Bai, gaur, gari eta maldanbera taldearen estutu izineko diskoaz mintzatuko gara. Milase... Yes, Que no tenemos la vida Que soñamos Que no somos quienes quisimos ser Ez da bizitza hau amestu genuara Dao, izan nahi genuena Bizi bigauda Baina ez galtatu Zer gilzai hon bizira unduen Bati Baditiu ere Badituara pozak Ertzainak talea desegin eta bakiakako ibilbidea sizuenetik, jadanik sortzigarren diskoa du inakigarita honan dia, garik. Sortzi urtez, talerik gabe eta bikote formatuan aritu ondoren gainera, ilusioz eta indak behiturik itzultzen zaigu. Disko honen egiteko, maldan bera izeneko talearekin aritu da beraz. Hots, Nacho Beltran... Hoyer eta Miguel Moianorekin. Diskoaren zunaiteken soka erukotea aldiz, musikari hauek osatzen dute. Claudia Diezek, Nerea alberdik eta Oskar Javier de Oteok. Egon bakoitzarekin naturalako Irrifar baten jainan Nearmalkoetan surfeatzen Zurebe iradarekin Bizi pasasmoz kortzen. Zola basarkaba koitzen, bizi ze lera tu konais gorataberan o alako ossik tri shtea inarchu gusti orin eiz zelako. Zena izanik eskubataz, bioz visiz, nena unai zena. Nena unai zena izanik, izanik eskubataz, bioz visiz, nena unai zena. Muxik alki! Joketik zertxo baitu gudnu eta horokorki pop estilotik horbilago diren kantuak grabatu dituzte. Agi da bai, bertze soinu bat bilatu dutela. Teklatuen eta programazioan presentzia nabarmena da eta komponketak biziki dotore gelitu dira. Diskoari adako giro melankolikoa emanez. Melankolikoa bainan baiko ere bai. Pop kantuak izanik ere, kantariari ezagutzen diogun ahots bero paregabi hori beti hori da eta lugit baten espiritua ere, ez da sekulan ugun. GARIZKIMO LA AKZAN DIA Hitzetan, ngarri usaian baino bagnerako iagoa gertzen zauku, bainan nostalzian erori gabe. Izan denaren eta orain denaren harteko ageman hori, kantu desberdinetan aipatzen du adibidez. Denboraren iragaitearen keska ere bai. Bere posei, penei eta ilusuei tartia eskainiz, ez dutu biziki disko pertsonala dela eran daiteke. Pasadezagun gaua elkarrekin Kale hau eta ni bilia izuga Elkar disketxarekin ateratako lanau zazpikantuz osatua da Ekoizpen artistikoa eta grabazioa Jon Agirrez Zabalagak egin ditu bilboko El Tigre estudioan Funtxan, disko hau osoki bilbon grabatua eta ekoiztua izan da Nask eta Galiz, Xavier Regiak eginak ditu, eta masterizazioa jonan ordorikak. Gaizki urektuak izan diren haintzineko experimentazioen ondotik, disko bikainonekin garik publiko begi bat atxematea luke. Emmaio zuen zunaldi bat entzule, ez zara da mutuko. Iraganokar gano ker batetik, nator, eta gao nor nintzen ez dakit. Kreuzbergera hitzu bolina izor duko ere toartara. Den dena aldatzen da izenez. Dena, ni izan ezik. Dena, mi izan ezik. Ustu egitera itzulinaiz Etorkizun zuzen baten alde Badakit kanpoan otzeiten duela Guk kopak altxatzen ditugun bita ortean Berezidu bizitza bizitza honek Ezi du bizitza, bizitza honek Elur berria, elur zaharra ez daltzan Uarko lurriz Rebelde batzuk suinadan zatu zuten Guk oinkopak altxatzen ditugu ema Pasadez egun gaua elkarrekin Ez ere ez da betiko galdu Pasadez egun gaua elkarrekin carakin Me ha jadi maldan bera, hemen entzuten ginuen Fred Berroeteka orkesturik mire esker, ondoko aste arte musika zereariko gira laster maia murua garekin, seiak aintzin kantuz kantua ipatzeko, eta lehenago gurekin izango dugu panxo zubidia endaiako EFTA Franz enpresak bere laugarren greba egunadu gaur, eta azkenean zuzendaritzarekin bildua izan dira, negoziazioak uh, behera eta be honen onen uh, bilan bat egin endugu gure uh, gomitarekin bostak eta erdi emementu zeuskal irratietan berriak zurekin bernadetar geina. Hameka urteko mutiko batek eroriko batekin duatxalde juntan, oltsahteko ahoiletan, bost metra goratik errekarat erori da, eta xantza ukandu, hainkik kolpatua izan da. Mutiko gazte batek uretik ateran ahi izan du, eta suhiltzaileak gin direlarik mutikoa eta gazte hori hostuak hatxeman dituzte eta biak ospitalerat izan dira. Odildo Koral urguniako hau zapesa hobendun ekahia, lauilabete presonde gitarat, gibela perarekin eta jamar mila euroren pagatzerat kondenatua izanda egun pauen uguñako hau zapesa, bere interessen alde hartzeaz jiriko plangintza egitean beraz, joki hoktaz uh, hobendun ekahidute judek, lehen hau zian suritua izan zen eta deia hau kondenatua baina bere hau zapesk dargoa atxikitzen du. Oier Gomez Euskal Preso politikoari minbizia atxeman diote, bigarren aldikotz parixen da ospitalian eta bere egoera biziki lagia dela jakinarazidu bagoaz kolektiboak, manifestaldia antolatzen du martxoaren ogoita bostean, bai honan, baldintza eta eritasun lagia duten presoen libratzea galde giteko. Hegaztik ripa edatzen ari ere hunkia, landetxetako peho jadeko egian kasu bat agerturik, gixune akamare eta bidashunen beharko dituzte aate askuntza guziak hurstu, bidasunen amak bat askuntza bada, hogoibat milaatekin eta kolpe haundia dela erriaren dako, dauku Michel Daleman herriko hausapesak buruzburukakoa bururatua binakakoa abiatuko, Frantziako federeraioak goizuntanak jakin arazi ditu nola jokatuko diren zoin pare iizanen diren bi mailetan pilotari izanen dira leana seibikote lehen mailana eta laua biga lehen partida da martsoaren giroruana. Etxarriko formakuntza egoitzari onura publikoaren ezagutza begi zebaiteko, elgarretaratzea antolatzen du etxarri kolektiboak larun batuntan aru eta etsarriren artean, Felix Katet eta jammargi algalagondo, amikotagak eta etxarriko ikasle ohiak ostialluako goitak goiz begin. Gaueko amarretan musika emankizun berriak euskal irratietan. Selektan mundak orkaztua hot shot irratzaioa. Astelenetan hot shot, laro gehi garran amarkadako musikeki. Aste hartetan guri irratiaren ogei eta kanpainako kampainako saio berezia. Kaizo eta ongietorriak zuria betsez irratzaioa. Astezkenetan zuria beltzez musika beltza omentzen duen irratsaioa. Ostegunetan bidasoatak, punk emankizuna. Tartua. Al, al, al. Al, al. Al, al. Al, eta ustirelekan metal garrasia, metal eban kizuna Metal garrasia, nidaier, eta nidrutal Euskal irratiak musikazalean irratiak Itzeta putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta, itzeta putz, putz Itzeta, putz, putz, itzeta, putz, putz, itzeta putz, putz, itzeta, itzeta, itzeta putz, putz, putz. Hentzaz, pundu bat egiteko tenorea hitzeeta putzen Beria puntu euen gai bat lehen hogian, Iruineko aur eskolen euskarazko eskaintza bertan beher utzi du epaile batek, Iruineko administrazioa hasietarako, Bigarren epaitegiak intzatartu du guraso talde batek aurkezutako elegitea. Asironek berehala ala du sententzia hau espero esperuginuen diazko epaile berak eginduelako eta udalak elegitea aurkestuko dio. Nafarroan zonifikazioa gaindituko duen legea nahi du kontseiluak hau ere beste gai bat lotzen duena uni, Euskara eta eskoletako gaia Nafarroan beraz berrian eta Nafarroa ere bigarren gai Etan berrian ikurrak sailaren xaila, azpian, ikurren legea dela eta Nafarroako armariak ordezkatuko du ere inozduna Nafarroako jauregian irailean zuten Nafarroako jauregiaren gainaldetik gurutze ere inozduna, oroimen historikoaren eta ikurren legeak betetzeko kristalesko ikurrak batkako txpost metruko diametroa du eta Alberto Txueka lentzanok du. Horrikusten uh, alduzue uh, berrian, argazkitan, horreitaraziz, beraz, ere inoz duna, 128 mazazpian, emantzion nafarroari, francisco, franco, espanako, diktadoreak. Donald Trump aiipgai ere bergian eta sustut Tolosan Iiauterien garaia abiatu dute ere tolosan Donald Trumpek emandia diaxeera Tolosan Iutei titulu hau emaiten du begiak ostegun gizenarekin hasi dira Tolosangoerdian bota dute festa biztu duen suziria eta Donald Trump irudikatu dute balkoinan eh, hor ikusten alduzue bideo oso bat irekitzearen bideoa uh, girona, naski Tolosako jauteri hauetan eta ondartzak era ipagai berrian, kontxa eta kot debaz Europako iru ondartza onenen artean iduriz. Donostiako hautatu dute bi milamazzpiko Europako ondartzarrik onena eta seigarrenana da munduan miarritzeko Europako miarritzeko aldiz Europako hirugagena da! <totipa> Adierazpen askatasuna sailpean, uh, argiak barkatu telemarketing enpresabateko langilea sigortu dute lan baldintzak Twitteraz salatzeagatik. Hauda emaiten duen berria, eroskiren arreta zerbitzua eskaintzen duen B0 aspikontratak, bero eta bostegunez, enplegu eta soldatak gabe utzidu langilea. Ela sindiko, sindikatuaren arabera enpresan prekaritatea da nagusi lan aldi partial eta xoldata apalekin uh, beraz jo oh, atxamaitena duzue argian setasun guziak atxamaitena lituzie, bai dokumentuak bai twitter uh, mezuan zer eman zuen beraz uh, maria xolaetxek uh, berak emana zuen beraz publikoki, empresan eroski izan da bezero garantzi zuena bilote eskaini dituz osketarako larogei lan gilentzako nazka ima, emaiten duzue ez ditugu zuen limosnak nahi lan baldintza duinak baizik Ekimen elkartea ere ipagaiemen gure gomitarikina ipatu ginuena aste artean, Euskal Eda Bideak ituna lortzeko bidea idekidute, aste askeneko bilkuraren bilduma beraz proposatzen du argiak, sektoreak aitortza eskatu du eta administrazioarekin adostu nahi duen kontzertazio ereduaz gogo eta egindu ekimen Euskal biden elkarteak eta Euskal Zeindiak antolatutako jardun aldietan. Eta erasomatsista baten gati xalatu duten avirongo diokalariak biktima xalatuz erantzundu. Hau ere argian, bayonako avirron taldeko Félix Leburriz diokalariaren bikotekideak, aren aurkako denuntzia bat diarri du diokalariak berriz difamazio eta indarkeriagatik xalatu du emakumean. <tusurra> <tusurra> <tusurra> eta biztalna ere lehen gai gisa antziduta ipatza, baina erabakitzeko eskubide pean, Artur Mas eta Juan Rosi gertzen dira erabakitzeko eskubidea Kataluniako prozesua atzoko uh, be, mintzaldiaren bilduma bideoan proposatzen du ere argiak. Gazeta puntu eusen aldiz, berrietan aipatzen ginoena, eragile sozial eta politikoen babesarekin gomezen askatasuna aldarrikatu du bagoazek. Iparoskal erriko eragile sozial eta politikoa initzek bagoazek eginduen aldarrikapenarekin bat egiten du, hots larriki gaisurik den oier gomezen bere alako askatasunaren eskaera. Uh, beraz hor kazeta puntu Euen lehen gaetan atsemaiten aldu zuen uh, eta bestalde Pexagiiko maskarada da baten seinale. Joseba Orkerenearen iritzia ere erakurtzen uzi kazeta puntu euen hortengo maskara das, beraz. Odil dekora lorunako hauza peza ere kondenatua izan da, uh, ausiaren emaitza beraz ediakinda, media bazkek onen berri emaiten du, eta egazti gripeaz ere, Euskal uh, Lur batzuk kondatuak edo uh, unkituak uh, direla, uh, eta beraz horren uh, berri ere maiten du, media vazkek eta bukatzeko, süduestekin, paue eta angulemen prechondegi berri bat izanenda, konfirmatuada, eta veraz hemen süduestek lehen gaigisa emaiten du. Demichta putz, utz, huts, Itz eta eta putzeman putz kisunean gure gomita panchosubiria izango da 4 greban di delan Epta France impreshirekin bihar irabakiko dute biharusian eta egitzenduten hala ez greba mugimendori jakinik gox zuzendaritzarekin hainbat gauza negoziatzen lortu dituztela panchosubiriarekin dena aipatuko dugu zenbait buruan. Amorante lehenik Amorante artista bakar lariak, Diskoa argitaratzen baitu Manuela Bruxel-Zagra Hemen Bruxel-Zagra kantua zahar deitzena kantu. Hau amorante entzuten genuen eta disko berria hemen uh, agertzen dula orten ondoko egunetan gehiago jakingo dugu. Pentsatzun kantu badok puntu eusen entzuten alituzie momentuz. Musika gira laster, maia murua kantuz kantu rentzat, baina lehenik gure gomitarekin txekitzen dugu. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin obskalirratietan ndaako Epta Frant enpresak bere laugarren gre, greba eguna du egun edo ukan du garaian bone be deitzen zen enpresan izotz geiluak egiten dituzte baina grebalariak eta CGT sindikatuak dio enpleguak hilabetesariak eta lanaren ezagutza kaltetuak direla aspalditik gurekin langile grebalaria den pantxozu biri agatsalde onna.alde? Hau duan, goizuntan uh, eizanda bilkura bat, atxaldera ere luzatu den uh, bilkura bat, Zuzendaritzarekin daritzarekin bildu alizan ziste, laugarren uh, greba egununtad, edo behintzat langile bat, Nola pasada goizekoa? Bo, goizekoa pasada piskat antziinatu puntu bat zueko, eta biduriz uh, uh, piskat uh, zuzen daritza idiki jazen piskat uh, bontzatzeko ere, eta puntu bat zueko uh, obetudira. Eh, ez gu nahi ginen bezala biztanda, baina ondo hori da haien metodoa pixkat ba, batxe batxean zinatzea eta eh, kusteko zein dardun guren segitzeko edo ez, eta berazora. Eta erabakia izan da, sol hartat pixkat, sol iabeteko ba, xarria pixkat emendatzea. Ez gu galditzen ginen bezala, baina pixkat, alare. Leauro gehi euroz emendatzea gale tzen zenuten? Bai, bai, eta hor eh, tori gora, guti gora bera, berro goita bost, dola gozer mm -hmm. Baina hasta penian jakinez... Eh, Lehen, uh, proposamena, uh, zela ogoi uh, eurokoa ez. Eh. Habe, <laughs> zuzendalitzaren aldetik. Ba, zuzendalitzaren so aldetik, honida, honida. Mm. Eta hor, tenak bon, dena, barne emanta uh, gutzigorabeda egunetikidu egiten da, beraz, honida, uh, behogu eta bost, honako, uh, gutzigorabeda. Mm. Egero, uh, empleguazen ere, berze gai bat, zuzendalitzaren, uh, zela proposamena zen, ogoi uh, uh, tamar horari uh, urte uh, kartzia, Bokska giego 25 35 bakatu egido izanen gidea eta hori ez dela arrash mugatua utetangi pachatzemara berba giego. Oitamar horiek ez dirar han oso barkatu? Eh, hor dali une terimere de la hartzea. ucte cartia, un peu en diburu sous Aldera bat zen guraldetik ere. Beraz astapenian goitamar Gara zuten eta hogeita ama bost izan ditaik ego lehin. Urteka bai? E, kontratua egitea urte uxt, guzia zedei bat egintzat. E, jakinez urtean zehak batez beste iabetero egun eta hogeita amak ente jimladira, iabetero egun. Oztelan tegioktan, eh? eh? Mm -hmm. no, eh? Bosteun uh, langilean gain? Bai, bai egunak ginen jaina, mm -hmm. egun eta batez bestea, ukteko beste batez beste. Behas, bon, 8 bost, zinkatzea ez da olako afera ez duduzte. Mm -hmm. <laughs> beste uh, galdeetan uh... Ba, gero, beste galdietan bat ziren uh, lan postuen uh, kotatzea, eta, ba dira, uh, tresna befiak, xartuak ezaspaldi, uh, uh, mm -hmm. eta hola, eta horiek denak balore izatzen dute Eta, Biaz, lan hori etzen egiten eta gaizki egina zen. Hore, gaizki egina zen eta bon, behitzi kuxi behar dutue hori eta bon, uh, uh, behar dute zerbait emanen dela or... Uh, uh, lan bat egina izanen dela hori uh, piskata antolatzeko. Mm -hmm. Goizzeko dugu negoziatioak ongi pachatu direla arreiten handego? Zuek uh, galdeginak uh, partez hon hartuak izan direla? ba put put put put bat zure kontu ta aktualizana dira baino no ber denak es ez eta ongiezu zukei gainongiez baino no eh ukatzbat egin dute laugarren egreba eguna zenuten egun biharko beraz erabaki dosier lanerat itsultzea berriz zergatik erabaki du laba lanerat itsultzea sortitan es eta zortzitan berriz biltzen gare Piskat azken puntu bat egiteko, ikusteko uh, zertangaren eta uh, bon, segura eskila nartuko dugu uh, gero. Eh. Pentsatzen dut bainetze. Txenta ja, hori da metodo bat uh, bat izu uh, dute greba piskat duzatzen eta azken egur bitkuretan bilkure, uh, puntu bat kantxinatzen dut. Eta indarra, zebisten indarra bitik altzen naho eta bon... Uh, la Azkar izateko eta egreche. Greban haxizizte beraz Azteleinen horreitaraz teko. Hepta franzen prexako ki debat eta grebal arri bat dugu emen gurekin. Azteleinen abiatu duzie, uh, urte guziz egiten diren negoziazioak baitziren emen diokoan. Sergatik eda baki duzie a urten greban charzea. Yan amix... Euh... Ba, Bizpailu urte, uh, lantegia uh, biziki ongi haid, haidela lan egin. Eh? Uh, Benitzekulako benepizioak eta bon, ba, lana bara eta lana ongi egiten da, eduriz uh, produktuare honara eta behaz bon. horre di buruz. Pentsatuak ginen, uh, mesin ginen piskat uh, on, ondurio bat zuek diru didu piskat uh, lortzia eta bon, hori uh, nor normalaren hau zer dut. Baina ezti guo de alantegio hori piskat... Boste uneko lantegio bat berdu... Berdu bede lantegilea piskat eskertu. Ouzte dute ez eskertu, baina ongi... Respetatu, patu, eta... Baina, horiak, horiak, horiak, horiak. Gere bat horiak. Gere, mprecha kere, kontzidera desan sergatik... Ba, bera, bera, bera, bera, biri milio euroko urteko negozioa baitu enpresak eta bai. diru urgentzati bat naizen zen ba. utela azkenan ez bizkotzarentzat ba, ba. bat bai ba. ja, ja, so markako urtea egin arau eh. berri milio ekin eh. sortea banion geiago irabazi dute eta ba, ba, ba. bon eta ordon horre hemenak eh, zuzendaritzarekin eh, onak geldituko dira oraindik eitzena bai ondorioak izango die hori seguk eh, joak izan ge, eh, orisegur, eh. Lan hartuko dugu eta bon, eh, eh. ba ba, ba ondorioak izango die eh. eta txaga <laughs> Eztabitzi grebaan gilditzen al, eta borroka ere eman da, baina jake meag da gilditzen ere eh, momentu bat eta... Eta jarbiti ezan da, edo gauko egunean langilek ez dutela hain merxeindarik, mm. eta beaz uh, janeko aste batez... Uh, aste bat greba egitea janeko uh, aniza uste dut, nipo sinak zenta, posten nahi ikusi dut... Uh, Elkartasurori ikusten da, agertzen da Elkartasurori, eta gero buruz... Uh, bo, Ongi um, Bai, <laughs> greba azte hori nola da. Bezien ja mobilizatura, eh, bon, dena kez, kristanda, baina, bon, egun ba jende janeko ongi um, Gido horian, eh, gido eta, bon, dena batean, eta, ba, ba, ba. La mm -hmm. eta hola eta eh? Iram me sala beraz sendaiako Hpta Franzen pressako umbat uh, languile Grevan uh, Sirene eta dira momentu zea ouais. eh, astelenetik uh, eta beraz uh, gaur aurtela hor 4a eguna gaur negoziazioak ouais. zuzendaritzarekin um, acho edo bidean direla jango dugu eta mm -hmm. billar goizian uh, erabakiko duzie beraz langile guztiak uh, Ahintxegur uh, gereba ere ustea, hola zenitzen duzu ez? Bah, bah, pentsatzen dut hola izanen dara, nahiz, bainon, bon, uh, uh, ba, ba puntu bat da, behaz, jaranik, uh, lortu ditugu, puntu bat kompatzen mm naiz, ben z handedолог, -hmm. bu bo ventzatu. Pontu batzeka antzinatu dira. Beia zarenik hurtingu ditu gu pontu batzit. Dena紀 esk, ben hon bon, barakidu hoodi aldizven duzu, ladizver behit, duzu dela allortzen. neutuzbene mm -hmm. mai da finitzen. Ikotxabe ba, alde tiatzen dut, alduz entsalen duzu dagu lehi voevihaz O lo dugo la go posiga pikate lade Eeta idakuten dugu de bakzu Lazela joortan pikaten daian edere bese lantegieteva ikuten dute morguuka pikate da matean oxivere la pi obekziazdeko lan kondiado be greva bat beti gartzen ikartzen du. Bo, ordan borokalako deialdia hemen ebta enpresatik panxo zubiria entzuten <gülüyor> ginuen mil esker eta laster arte. Bai, laster arte. Itze taputz hatxaldeko bostetatik seietana arantza ididarekin Upskalirratietan. Eta itze taputzen segitzen dugu kantuz kantu eman kizunarekin gurekin dugu maia muruagar hatxalde Arratxaldean arantxa. Unxazidea. Baitazu. Bai. Justu lehenago ari harizinen arrauxika, beraz. Eh. Ah, hori zerran behar. Ez. Ah, nintzen beroketetan, baitzu. Ah, bai, igar, hop, oh, plusaketak egiten ditugu bai. hautsa berotzeko. Haurida. Entzuleak ez dirao hartzen, mainan, holakoak ere. Importantea da, importantea da. bai. Fisikoa da, ahiratian lan egitea. Uh -huh. Bai. Ez? Baina, bo. bai. Baitez ere korrika garaian ez? <laughs> bai. Hor bai, eh? Prestatu zira, kurrikaren zat? Asi behar naiz, asi behar Zu bai, ez? Ne hasi behar Bai honan segitu beharko dugu kurrik apasatzen alarik, beraz hor, irratiarekin komplikatu da. Bo, ezkira hor, tal, beharik, baina hasi behar otzen helarik. Um, Kantuz, kantua mankizuan, beraz, bihar, nori izango da zurekin, maila Ba, bitartean, e, taldeko lagun bat izango dugu, e, aritz ezeiza hain zuzen ere, e, bitartean folk taldea, e, ba, ustaritzen, izanen baita asteburontan, Artzaro festivalaren baitan eskeniko dute kontzertua, ba, itzak edarrazen guretzako taldearen ezagutzeko. Henaiz da, urte ezonbaitzu badaramaten e, ba, beraien lana erakusten, egiasan ba, nik deskubritu taldea, Beste batzuk ere deskubrituko dutea gian, batzuk ezagutuko dute eta ba, guk diska hartu du gaintzat. E, diska bat plazeratu baitzuten 2000 eta malogarren urtean. Ados, bitartean deitzena nungoak dira? Hernani, hernanikoak, hernanikoak dira bai. Ados. Laukotea. Ados, eta zer um, folk doinuak emaiten tuzte, itzetan eta noraduan taldea da? Em, esango dugu ba, beraiek em, gustuko duten hori irakusten dutela ez, e, ba, egiten dutela hau da, e, piezak sortzen dituzte baina kantu sarrak ere bilduz e, ba, beraien moldaketak eskaintzen dituzte eta beste batzuen lanak ere hartzen dituzte beraien eremura ekarriz. Berezitasun bat badu ere, e, besteak beste ba Argentinar bat aurkitzen baita taldean eta halain dute alako nasqueta bat e, Argentinako herriatuak eta euskal Erritmoak nastuz, bata beste ara ekarriz eta alderantziz. Ados, bitartean, bebitartean haien kanto batekin agurtuko gira, baina ustaritzen izango dira noiz, eran duzola? Larun batean izango dira, eh, elizan, arrauntza elizan, gaueko behat zitatiko itiaz, baneriz zola trompatzen. Ados, ebe, untsa, bitartean talderekin akurtzen gira, oien kantu batekin? Hori da, eta moldaketa batekin, mendian gora kantua hartu baitute, eta ikusiko zonaiko politia da, egin dutena. Ados, ea, mil esker maia, eta biar berazitzorua kantuz kantu eman kizunan, atxaleko lauetan, baita larun batean ere, bostetan, aio? Mil <tusurra> Mendian gora haritza, dabiltza, Itsasoaren arimak dakar gurgur gainean bitxa. Kantatu nahi dut bizitza, usteltzen ez pazaititza, mundua dantzan jarriko nuke jainko sabanitza. Kantatu nahi dut bizitza, usteltzen ez pazaititza, mundua dantzan jarriko nuke jainko sabanitza. Euskal Herriko tristura soineko beltzen joskura Txorinegariz bete da eta humorez zuztu da Emaidazu es eskura ra eskutik eskura izarren salda urdina da badizi naiz gutura Emaidazu eskura ura eskutik eskura izarren salda urdineda danda bizi naiz gustura Amuruagarekin bihar, gehiago jakingo duzu ebitartean taldeaz, kantuz kantu Eta hitzetaput bukatzen da gaurko biharitza ordu emaiten nauzeet gauean, gaueko behat ziontan baita larun batean ere atxaldeko lauetan hitzetaputzen astehunako bildu marentzat usaai duzenen bezala bizanda seiak Euskal igazetan.